В миналото обаче повечето пари са били стокови, като например златни или сребърни монети. С развитието на економиките стоковите пари били заменени с парични знаци, като например банкноти, обезпечени със злато, защото това облегчавало обораването и транспортирането на големи суми. Фиатните пари са се утвърдили през последните стотина години и най-вече след провала. Защо се появяват обаче тези фиатни пари? Защо не си харесваме монетите и хартиените пари? Всъщност всичко идва от това, че тенар. Златни пари не съществуват и в днешно време не всички пари като долар, евро и прочее, всъщност не са обезпечени с злато. Това се случва, защото през 50-те години на миналия век много държавите се отказаха от златото. Всичко това заради отворения валутен пазар през 1971 година.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 че в зародиша на човешката цивилизация съществуването на хората е зависело от набавянето на танар. Инструменти за оцеляване, храна, дърва, кожи, сечива за лов и дъра. Такава бартерна търговия се осъществявала хиляди години преди възникването на парите между отделните представители на различните племена и в последствие държавни образования. При танар. Проста или случайна форма на стоеността е характерно.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 независимо от това къде е произведена. Стоката да е удобна за транспортиране, те е стоката, която изпълнява ролята на пари да има голяма стойност в малко количество, което да прави удобна за транспортиране от един пазар към друг пазар. Паричната стока да е устойчива при съхранение, те е да е издържлива на външни влияния. На всички тези и други изисквания към стоката, която ще изпълнява ролята на пари, на всеобщ еквивалент на другите стоки,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 С пари се се заплащали и различни видове услуги. С тях се играело на хазарт, плащала се застра и тъна. В началото монетите са били от електрон, а в края на своето управление цар разги заменя като пуска в обращение монети от чисто злато и сребро, като те били маркирани само от едната страна с образите на лъв и бик. По това време далечната Римска империя е все още застанала по отношение на парите. Там се използвали на оформени късове бронз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 а към края на 19-ти всички големи страни преминават към златен стандарт, тъй е към златния монетаризъм. Противоречивостта и нетрайността на биметализма се обославя и отредица други фактори, като увеличаване на стокооборота и все по-ясното проявление на златото като паричен материал, в сравнение с среброто. Златни пари Златните пари във вид на монети са циркулирали до началото на Първата световна война 1914 година,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 фиятни пари и стокови пари, за които вече говорихме, и в зависимост от това как е гарантирана стойността им. Едно-седем някои валути са законно платежно средство в определени политически юрисдикции, което означава, че не може да се отказва приемането им за изплащане на дълг. Други се търгуват просто поради икономическата им стойност. С навлизането на компютрите и интернет се появи и цифрова валута. Нека да обясним и по-простичко валутата,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 Добитъкът, раковините и много други разменни стоки просто не са добри и равностоини сами по себе си за размяна. Те не са добри валути, защото не съхраняват добре стойността, също така трудно могат да се транспортират и трудно да се измерват и сравняват. От всички валути най-старата и най-известната е златото, както вече споменахме по-горе. Какви са ролите в паричната система? За да функционира една парична система, трябва да се управляват три неща.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 Докато тази централизирана организация не злоупотребява властта си, всичко е наред. Но какво става, ако тя го направи? Доверието златото сега се е превърнало в е централизирано доверие, където централна организация държи цялата власт. Бележки, доверието на нашите фиатни пари се основава на централната. Власт, когато хората се доверяват на правителството или на централна банка да се уверят,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 1. Напълно отворена за всеки, който иска да се присъедини. 2. Напълно без граници или контрол на транзакциите. 3. Достъпна 2-4 на черта 7. 4. С ясни правила, които всеки може да види и проследи. 5. Напълно ненадежна, тъй като единственото, което трябва да направите, е да се доверите на самата система. 6. Много трудна за хакване.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 което подобри ефективността, като позволи да се събират няколко документа в един блок. През 1983 г. американският криптограф Дейвид Сичъм измисля анонимни електронни криптопари, наречени сесич. През 1995 г. той ги осъществява чрез DigiCash ранна форма на криптографски електронни плащания, която изисква потребителски софтуер, за да тегли банкноти от банка и изисква определени криптоключове,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 че блокчейн ще бъде сред основните движещи сили на следващото поколение интернет, децентрализираният, уеб или уеб. Според изследване на Гартнер обаче. Въпреки интереса към технологията, само 1% от анкетираните компании е използват реално в своята дейност. Широкото прилагане на дадена иновативна технология и оползотворяването на нейните предимства поставят необходимостта за сериозни промени в бизнес-моделите и бизнес-процесите на потребителите и,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 На 18 август 2008 година е регистриран домейна Bitcoin.org. През ноември същата година е разпространен линк към доклад от Сетоши на Камото, озаглавен Bitcoin, APR-to-Pier Electronic Cash System. През 2009 година е разпространен софтуер с отворен код Bitcoin Core, който реализира на практика елементите на биткоин системата. Bitcoin Core включва програма за проверка на транзакции и се свързва към биткоин-мрежата като пълноправен възъл. Освен това е включен и портфейл за криптовалута. През януари 2009 година биткоин-мрежата се ражда, след като се атуши е на камото изкопа първия блок на веригата, известен като Genesis Block. В този блок беше вграден следния текст, вижте следващата фигура – The Times 0,3 наклонена черта, John наклонена черта, 2,009 Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Биткоин е феномен явление, Появило се в точното време след финансовата криза от 2008 година, когато нарасна недоверието в банките. Какво е криптовалутата? При криптовалутата всяко правило или регулация е програмирано в криптографски алгоритъм, който управлява децентрализираната общност,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 Това е 256 битов защитен алгоритъм за хеширане. Без да навлизате твърде много в начина на работа на алгоритъма, вие. Можете лесно да отидете на уебсейт за хеширане и да въведете каквото искате и да получите хеша за него. Опитайте. Отидете на HTTP с двоеточие двойна наклонена черта PSSW.net наклонена черташа 256 h generator Поставете изречение в полето. Аз съм милионер. В замяна ще получите следното. 2, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, Сега поставете същото изречение, но просто променете първата баква на малка, например, това аз съм милионер. Обърнете внимание, че само първата баква се е променила и дори тогава, само чрез промяна на главна или малка буква.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 преди да се заемем с копаене, трябва бързо да се опитваме да разберем блоковете и транзакциите. Важно е да знаете и разберете, че транзакциите с биткойн не са типични парични преводи, с които сме свикнали, а по-скоро са съобщения за индикация да дадете на някого, получателя, стойността в биткойн, която вие, подателят, вече притежавате. Повтарям това често в тази книга, защото в пространството има голям обем неразбран и злеописан описан материал.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 Штатски долари стоиноста на BTC, си, се повишила от стотинки за втс до 5 долара, след това до 50 долара и до 500 долара и чак до почти 65 000 долара. Да, това бяха 65 000 долара. Не беше печатна грешка. Икономистите от старата школа не могат да разберат защо нещо, което няма осезаема връзка например как доларът е свързан с суверенното богатство на дадена страна,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 че това прави вътъс несъстоятелен като основна валута в бъдеще, но това незначение, защото биткоин сам по себе си не е предназначен да измести суверенната валута. Нещата, които трябва да запомните за транзакциите са следните. Едно, транзакциите са съобщения, които се разпространяват в цялата мрежа и се пренасят между възлите чрез протокола. Две, всички транзакции са необратими, така че не правете грешки. Три на всяка транзакция автоматично се дава неотменим идентификатор на транзакция, независимо от размера. Идентификаторът на транзакцията изглежда така: пример 1075 db 5531 z 39255 b 680115523 f 67 c 310 c 1255 b 538 d Ако кликнете върху него, той ще ви отведе до bulskichen.com и ще ви даде информацията за тази транзакция.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 което се случило в последния блок, защото това би променило всички следващи блокове след. Това Блоковете придават на отделните транзакции достоверност на съществуването и увереност в използваемостта. Това очевидно работи, тъй като пазарната цена постоянно е над 10 000 долара за биткоин, отколкото цената на златото. Вижте историческата цена на биткоин тук. HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта, свънверкете точка ком наклонена черта, кераси с наклонена черта, биткоин. Наричаме монета, за да улесним обяснението, но видяхте, че наистина няма монета физически и ето как мога да ви иллюстрирам това. Знаете, че едновата с може да бъде разделен на 100 000, 000 сятоши. Това означава, че ако продам колата си на приятел и той ми плати едновата за нея, сега имам едно въд с факунта си. След това мога да изпратя 1000 сятоши на някого за косене на тревата ми или 1000 000 на моля интернет доставчик и все още имам баланс от 98 999 000. Ако беше физическо, как така просто го разбих? Добре, значи не е физически. Сега, когато разбрахме същността на блоковете, ще видим какво има в тях,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 Миньорът трябва да легитимира блоковете и да ги свърже заедно с предходния блок. Това изисква голяма инвестиция и. Огромни усилия и не е толкова просто, колкото може да си помислите възоснова на описанието по рано в тази книга. За да действа като бариера, биткоин-системата изисква само способни страни да бъдат извикани в операциите за копаяне на сглобяване на блокове. Това, което е още по-брилянтно за тази система е –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 И след това започва да извършва хеширане върху нея. Идентификаторите на транзакциите се поставят в Меркъл рут и останалата информация се добавя. Това, както видяхте, включва часа, датата, хеша на предишния блок и нанс. Тук идва пъзелът. Пъзел. Пъзелът се състои в това да се реши нанс. Нека ви покажа как. Представете си, че информацията която трябваше да влезе в блока, включва следните елементи и ми позволете просто да използвам произволна информация, за да имитирам истински блок. Получено време, 21 апрел 2022 8 часа, 7 минути и 7 секунди. Миньор със тул. Предишен блок. Хеш, нона. Меркъл Рут. 09 Ако трябваше да хеширате горната информация, ще получите това 09 Ако забележите, НАС не присъства в информацията по-горе и не в хеш резултата. Сега, само за да докажа нещо, просто ще кажа, че еднократното число е едно и така ще добавя числото едно към цялото нещо и ще стартирам отново хеш програмата. Ето какво получавам. EssieD1B23BSF3DD3FSSNF777773L2. Е Виждате, че хешът се е променил. Ако променя на ansn2, тогава получавам.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 които биха ми получили този код. И така, да кажем, че използваме това ограничение като пример, искам хеша да започва с нула. Това означава, че трябва да продължа да отгатвам произволно еднократния номер, докато намеря еднократния номер, който води до хеша, започващ с нула. За този пример трябваше да го пробвам на случайен принцип, докато установих, че еднократното число на 381278 води до хеша. 0,9,6,5,4,5,8,5,1,0,5,3,0,5,2,5,5,7,1,3,0,7,3,0,6,9,6,5,7,3,0,3,0,3. И така този хеш удовлетворява условието, че хешът трябва да започва с числото 0. Беше сравнително просто и ми отнай няколко минути многократни изчисления, за да получа еднократното, което ми трябваше, но това беше просто ограничение.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 Това ни води до хешрейтовете и съоръженията за копаене. Хешрейт Текущият хешрейт можете да намерите тук. HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта www.belsevren.com наклонена черта Explorer наклонена черта Charts наклонена черта Hashtirerate Това показва... Че скоростта нараства стабилно стечение на времето и че в момента възлиза на приблизително 31 милиона терахаша в секунда, теч наклонена черта S. Това е изключително високо число, защото едно терахаш вече означава 1012 или 1000 или 1 трилион хешове. Можете ли да си представите изчислителната мощност, която е необходима за изчисляване на 1 трилион хешове в секунда?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 толкова повече този брой на трудност ще нараства. Миньорите влизат в битката, за да бъдат първите, решили пъзела и да поискат наградата, която в момента е 12,5 биткоина. За един ден на всеки 10 минути се освобождават 12,5 биткоина. Това означава, че 75 биткоина на час са на разположение за извличане. При днешната пазарна стоеност от почти 40 000 долара,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 които бяха значително помощни от процесорите. Конкуренцията става все по ожесточена и за това бяха разработени специализирани съоръжения. Тези съоръжения всъщност не биха могли да правят нищо друго. Компании като Nvidia, производители на видеокарти, започнаха да се насочват към този пазар вместо към обичайния си пазар за игри и започнаха да предлагат помощни карти за хеширане.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 Миньорите харчат значителни фиксирани и променливи разходи за копаяне на блоковете и след това позволяват на блоковете да бъдат проверени, потвърдени и добавени към по-ранния блок. Глава 6. Портфейл. Портфейла за криптовалута Евтосенсолет се използва за прехвърляне на средства. Той позволява изпращането и получаването на биткоини и дава възможност за генериране на QR-баркодове, за да се получават плащания.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 те се инсталират на настолен компютър и предоставят на потребителя пълен контрол върху портфейла. Десктоп портфейлите позволяват на потребителя да създаде биткоин адрес за изпращане и получаване на биткоинс. Те също така позволяват на потребителя да съхранява частен ключ. Няколко познати на столни портфейла са Bitcoin Core, Multibity, Armory, Hivo SX, Electrum и DRA. Мобилни портфейли те преодоляват неблагоприятното положение на настолните портфейли, тъй. Като последните са фиксирани на едно място. След като стартирате приложението на своя смартфон, портфилът може да изпълнява същите функции като настолен портфейл и ви помага да плащате директно от мобилния си телефон навсякъде. По този начин мобилният портфейл улеснява извършването на плащания в физически магазини, като използва AltPay, сканирайки QR-код. Bitcoin Wallet, Jaxx, Hive Android и Mycelium Bitcoin Wallet са част от мобилните портфейли. Web портфейл. Що се отнася до Web портфелите, те ни позволяват да използваме биткоинс навсякъде, във всеки браузър или мобилен телефон. Изборът на нашия Web портфейл трябва да бъде направен внимателно, тъй като съхранява личните ни ключове онлайн. Sambis, Polska Sechen, Benensee и чуби са популярни доставчици на уеб-портфейли. Хардуерни портфейли Броят на хардуерните портфейли в момента е много ограничен. Тези устройства могат да държат частни ключове по електронен път и да улесняват плащанията. Поддържането на бележника Bitcoin в безопасност е много важно. Някои предпазни мерки включват криптиране на портфейла с силна парола и изборна опция за студено съхранение,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 никой не може да го използва, тъй като не знае ПИН-кода. Студено съхранение Студеното съхранение когато няма пряк достъп до интернет, а умствени портфейли. Хартиени портфейли Твърди портфейли, ledger, резетоар Горещо съхранение Горещо съхранение, когато има пряк достъп до интернет, а меки портфейли като WBP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 И именно това прави тази тема за неприкосновеността на личния живот толкова чувствителна. Глава 8. Биткоин и алткоини. Какво представляват алткоините? Алткоините исторически се определят като всяка криптовалута, различна от биткоин. Алткоините, равноалтернативни монети, са просто друг блокчейн е нов набор от правила, за които участващата общност е постигнала съгласие. Това е важно винаги.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 По висока от няколко процента годишно. Те са възможни, но определено не са гарантирани. 2. Ако дадена криптовалута е частна, което означава, че не е с отворен код и няма публичен блокчейн с регистър на транзакциите, тя може да измама. 3. Ако дадена криптовалута е основно предварително добита и собственикът притежава по-голямата част от валутата, тя може да измама. Има няколко изключения.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 а препращат инвестициите на други хора схема от типа понци. 6. Ако се появи криптовалута, която в действителност не създава стойност, а просто съществува, тя може да измама. За съжаление, това въжи за повечето криптовалути и макар, че някои от тях имат нарастваща цена в момента, те ще се взривят рано или късно. 7. Подобно на криптовалутите, повечето от така наречените първоначални предлагания на монети – ICO – също са измами. Повечето компании, които правят ICO са стартиращи компании без екип, без продукт и без клиенти. Бъдете особено внимателни, когато инвестирате в ICO. Винаги има изключения от тези седем точки и можете със сигурност да спечелите бързи пари, инвестирайки в измами, но от морална и економическа гледна точка, трябва да ви призова да извършите надлежна проверка и да стоите на страна от тях.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 HTtPS двоеточие е дво на наклоне на чера све меркице точкаcom. HhttPS двоеточи е черта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 След като тя беше дефинирана в 2008 година от Сетоши на Камото, първият ти блок е добит на януари 2009 година. Първата в историята. Транзакция с биткойн към друго лице се случва 9 дни по-късно, на 12 януари 2009 година, когато Сетуши изпрати 10 биткоина, които тогава не струваха нищо, а днес са на стойност стотици хиляди долара, господин на име Халфини. Първата регистрирана покупка с биткойн е на.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 но се намалява на половина на всеки 210 000 блока или приблизително на всеки 4 години. Първото намаляване на половина от 50 на 25 биткоина се случи на 28 ноември 2012 г. А второто последното намаляване на броя на биткоините от 25 на 12,5 се състоя на 9 юли 2016 г. Следващото намаление на половина от 12,5 на 6,25 биткоина на блок се случи 2020 година. И така намалението ще се случва, докато възнаграждението достигне едно се на блок някъде след 100 години. След това тя няма да може да бъде намалявана повече на половина, а общият броят на биткоините ще остане близо 2-1 милиона. Тъй като предлагането на нови биткоини намалява експоненциално, има вече са близо 18 милиона биткоинов обращение, въпреки че са изминали само 11 години.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 че са сеатоши, но всички тези предположения бяха отхвърлени. За някого би било много лесно да докаже, че той наклоне на черта, тя е наклонена, черта са сеатоши. През първите дни или може би дори седмици може да се предположи, че само сеатоши е извършвал добив на полезни скопаеми. Просто не е имало никой друг. Изчисленията показаха, че Сеатуши трябва да притежава едно тире 2 милиона биткоини, които са разпределени в различни портфейли и струват няколко милиарда щатски долара. Сетуши би трябвало само да подпише някой от тези биткоини с частния си ключ, с което да потвърди, че това наистина е той наклонена черта, а тя на черта те. Тези биткоини са се наблюдават много внимателно от цялата общност на биткоин. Ако те се преместят, биткоин адът ще избухне. От страна на създателя гледна точка, за ще е доста трудно някога да осребри своите наклоне на черта нейните богатства, тъй като се очаква, че цената ще се срине рязко в такъв случай. Въпреки това, повечето хора очакват, че той наклонена черта тя няма частните ключове и достъпът до тези биткоини е загубен. Подобно предположение не е твърда далеч от истината, като се има предвид, че в началото на 2009 година едно биткоин струваше буквално нищо.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 Едно, скоро ще се срине поне една криптовалута на дадена страна, вероятно Аржентина или Венецуела. Това ще доведе до масово придобиване на биткоин от населението, което на своя реч ще накара биткоин да се покачи с повече от 50 хиляди долара. Две, основните банки ще приемат биткоин и ще започнат да предлагат сторич и софтуерен достъп. Те също така ще създадат криптовалутни деривативи, както чикагската търговска борса, СМЕ се подготвя да направи. Три въпреки оптимизма се очаква. 95% от алткоините, альтернативните монети, да изчезнат. Тези, които ще останат, ще увеличат значително стойността си, като това ще се случи през следващите между 4 и 6 месеца. 4. Американското правителство тайно ще започне да акумулира една от по-малките криптовалути, за да улесни транзакциите в сивата зона с други държави.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 Съществува обаче един допълнителен фактор – изгубени частни ключове. Може да се предположи, че достъпът до около една четвърт или може би дори една втора от всички биткоини вече са загубени или ще бъдат загубени в някакъв момент. Това би поставило стоеността на едно биткоин в диапазона 0,5-1 милиона USD. С темповете, с които биткоинът расте през последните години, той може да достигне тази стоеност в рамките на 7 1 години.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 Предполагаше се, че ще създаде устойчивия на цензура DomainBit, който е функционално близък до COM или други домейни, но щеше да работи независимо от ESN, която е основният и централизирано управляващ орган за имената на домейни. След обещаващото начало, NMSN днес може да се нарече провал, поради и криптографските прилики с биткоин, които позволиха на миньорите да атакуват разклонението. Ай ти си нелти Учийки се от борбата на NMS, Чарли Ли, бивш служител на Google, разклонил съен от кода на биткоин през октомври 2011 година, 6 месеца след НМСен. Той представи SRIPT като нов алгоритъм за доказване на работата, коригира трудността на добива до 2 минути и 5 секунди на блок и увеличи общото предлагане на монети до 84 милиона лайткоин, 4 пъти повече от биткоин. Литсън се разглежда като малкия брат. Точно както среброто и златото. От гледна точка на лидерството, Етисон определено е по-централизиран, тъй като Чарли Ли е много активен в прокарването и популяризирането на философии чрез Etizen общността. Това помага за иновациите, но също така се критикува от тези, които предпочитат криптовалутата да бъде по-децентрализирана. Лидсоен е първата криптовалута в топ-5 по пазарни капитализация, която прие ЕСЕГРА ГЕЙТИТ през май 2017 година, а малко след това прие и лайтнинг нетояк. В зависимост от иновациите, си, са определено може да запази своето място сред водещите криптовалути. Биткоин къш наклонена на черта бисесеч бисеч. Биткоин кеш е резултат от разклонение на 1 август 2017 година, когато биткоин, ядрото, претърпя актуализация. Сидели а общността около все не го направи. В Сен има блокове с размер до 8 мб което позволява 8 пъти повече транзакции на блок, отколкото в са. В Сен не при ЕС което беше основната причина за нейното разделяне, тъй като АСИТИДВТ изисква малко по-различен хардуер за добив от този на ВСен. Всичко станало е доста сходно между двете разклонения и въпреки някои масивни спъмвания, последвани от изхвърляния, ВСен успя да се задържи сред десетте най-големи криптовалути.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 този компютър ИТЧОМ, също наричан Етериум виртуална машина, IVM, би изпълнявал действителни код. За да финансира разработката, фундация Ethereum направи групова продажба на ICO през лятото на 2014 година, при която в зависимост от времето на участие, едно вътъс можеше да донесе на купувача между едно 337 етана. Общо те получиха малко над 31.529 ВТС което представляваше желаните по това време 15 милиона щатски долара, поставяйки първоначалната цена на Етериум беше около 30 цента. Системата влезе в действие около една година по-късно, на 30 юли 2015 година. Интелигентните договори Най-големият напредък спрямо блокчейна на биткоин е, че Етериум използва танар. Език за писане на скриптове солидати, който е пълен по Тюринг,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 А като се има предвид по разнообразните приложенията, които Етериум би могъл да предложи общата пазарна капитализация от няколко трилиона USD, подобно на биткоин, което би поставило едно на равно 30 000 долара. Очевидно е, че никой не знае и това е чисто предположение. Някои хора дори твърдят, че етъна може да достигне по висока стойност от биткоин. Само бъдещето знае. Ак две нула Макар че много вълнуващи приложения, които биха могли да работят с ИВЕМ са предвидени, основното приложение на технологията на Ethereum в 2016 година и 2017 година беше тази, че на компаниите не се налага да създават свой собствени блокчейн, а по-скоро да създават свои собствени токени чрез интелигентна договор в Ечерум. Тези така наречени акдве нула токени Dechum Request for Commons NF20, определят 6 много лесни функции. Едно,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 Валути. Тя просто разчита на инфраструктурата на Ethereum. Основната функция на тези ak токени е тази на ICO, първоначално предлагане на монети. Какво е ICO? При ICO дадена компания продава част или всички предварително добити токени в замяна на получаване на други криптовалути, точно както направи Ethereum за собственото си начало. Те наистина служат за ценна цел, стига да са структурирани по законен а не по-измамен начин. Нека ви представя някои от по-популярните токени. Можете да видите пълен списък на www.asometice.com. Какво представлява токенизацията? Токенизацията означава, че реално съществуващи активи като акции, облигации, недвижими имоти, злато и тъна се прехвърлят в блокчейн. Въпреки, че съм голям фен на токенизацията и вярвам,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 Спукването, както се вижда на фигурата, при спукването трябва да се притесняват само тези, които имат ресурси да инвестират. Същност, 4-годишната цикличност на биткоин може да се опише със следната диаграма – криптовалутите в балон ли са? Балоните са едни от най-важните характеристики на економическата машина. Те са абсолютно необходими, тъй като дават лесен капитал на компаниите, които искат да се развиват по време на фазата на балона, но след това се отсяват слабите компании, когато балонът се спука. Трикът е да бъдете силни и богати, със страхотен екип и много клиенти. Като инвеститор трикът е да разпределите рисковете си, както и да не станете алчни. Какво е съотношението риск-печалба при инвестиране в криптовалути? При инвестирането е един от най-важните въпроси, които можете да зададете е какъв е потенциалният спад и какъв е потенциалният ръст.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 Затова не инвестирайте повече, отколкото сте готови да загубите. Аз лично бих ви препоръчал да инвестирате поне малко в криптовалути. Ако сте напълно изплашени, опитайте 50-100 лева. Ако сте склонни да поемате рискове, направете около 5-10% от ликвидния си капитал. Ако сте попредпазливи, направете по малко. Възходът е огромен, не имайте предвид, че може да загубите всичко.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 7. Вероятно сте чували за сложната лихва, която Алберт Тайнштайн нарече 8 чудо на света. Например, ако отвоявате парите си всяка година, 100% годишно, имате 10 пъти за 10. Години. Хиляда лева ще донесат малко над 1 милион лева. 210 равно 1024. Затова бъдете търпеливи. 8. Ако искате да продадете дадена монета,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 https://двоеточие двойна наклонена черта www.bennsi.com https://двоеточие двойна наклонена черта www.kraken.com https://двоеточие двойна наклонена черта crypto.bt https://двоеточие двойна наклонена черта crypto.com дори и да не възнамерявате да инвестирате веднага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 978-954-97-9145-7